السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ربنا نستعين على امور الدنيا والدين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه عن ابي جعفر ابن علي عن ابي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسالووه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو حسن بن محمد, بن علي بن, الله محمد بن, الله بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد بن الحنفية سما مؤلف رحمه الله تعالى عليه حديث 35 اللي pokelewa na babake Jaafar ambaeni Muhammad mtoto wa Ali ibn al-Hussein mtoto wa Ali ibn al Ali Abi Talib Ali Abi Talib radiyallahu anhu anasema tulikuwa kikundi tulikuwa pamoja watu idadi kwa Jabir bin Abdillah huyu Jaafar bin Muhammad anasema nilikuwa kwa mimi Jaafar bin Muhammad pamoja na babake ambaye ni Muhammad bin al-Hanafia ilikuwa mimi na babangu na kikundi cha watu kwa sahabiyu ambaye ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Kuni hili mmoja katika watu akatoa swali akauliza anilghusli akauliza kuoga janaba mtu tutum, atumie maji kiasi gani ya yakfik saum, akasema ya kutosheleza sa'i moja Mmoja katika watu akasema hiyo haiwezi kunitosha mimi kuoga janaba faqala jabir akasema, kana yakfi man huwa awfaru mink sha'ran wa qairu mink maji kiasi cha sa'i moja yalikuwa Yanamtosha, alokuwa na nyele nyingi kuliko wewe na ni bora kuliko wewe ambaye ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisha akatuongoza katika sala, ee, baada ya kufanya hivi yani baada ya kuwaelezea jambo hilo na katika rafdu nyingine asema kuwa Nchumi sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga janaba jambo la kusisitiza ni kuosha kichwa chake mwanzo akioosha kichwa chake basi mwili mwingine unafuatilia na maji machache Asema muallif alioleza aliyosema sala hii kwamba mimi haitu nitosha huyu ni Al-Hasan bin Muhammad bin Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Ali Allahu ta'ala anhu hadithi yatuonyesha au maudhui yake ni kutumia maji machache wakati wa kuoga janaba kutumia maji matakatifu pindi mtu anapoooga janaba na al-maana alijumla hasema Sheikh al-Bassam alikuwa Abu Jafar na babake pamoja na masahaba wengine walikuwa kwa Javed radiyallahu ta'ala anhu mmoja katika watu akauliza Maji kiasi gani kinamtosha mtu kuoga janaba? Akasema ni sawai moja. Na sawai moja ni arba'atu amdad. Yaani mikono yangu ni midogo kwa mtu ambaye kwamba ana mikono ya wastani. Mikono ya wastani. Akawa amejaza moja hiyo ni chumudni moja. Kwa hivyo aweke mara nne kiasi hiki mara nne. Hiyo ni almost let's say three to four liters ikiwa ni mikono ya kati na kati na kati mtu akawa amejaza maji akaweka kwanza mara nne mtajua ni kiasi gani uh, kuwa watu wenye mikono ya kati na kati wameweza kupima inshallah eh? Almuhim, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga na hiyo sahi moja na akitawadha kwa mudi moja mudi moja ni hiyo moja sasa Kwa hivyo alikuwa akioga akitawadha kwa kuchota kiwango hicho ambacho ni cha mkono mmoja hivi kibaba kimoja alikuwa akioga na mtume sallallahu alkitawadha na mtume sallallahu na kuoga alikuwa akioga na hizi nne alikuwa akioga nazo nne akasema huyu al mimi maji haya hayatoshi babaki akamwambia ajabi akamwambia maji haya yalikuwa kimtosha mtu bora zaidi ambaye ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ya ni mtosha na yeye alikuwa ya na nyele nyingi zaidi na ni zaidi faida tunazozipata katika hadithi hii ni ulazima kwanza ukooga janaba na kutimiza mwili mzima maji yawe yameshika ya katika mwili mzima. Asema katika an-nṣāʿ huwa arbaʿatu amdād, ṣāʿi mmoja ambayo alikuwa akitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia mudi nne kama aliposema sema al-Taqiq walaysa dhālika ʿalā sabīl at-taḥdīd. Kisha hapa kuna faida ambayo ni muhimu sana. Baadhi wa wanazuoni wa mistiki katika kauli hii kwamba lazima iwe maji ambayo mtu anatumia ni maji majia mudinne lakini baada ya wanazuoni wengine wameweka ufunguzi kama Sheikh albasama anasema hiyo mudinne si kwa kufunga kwamba ni lazima iwe kiwango hicho tu la inakuwa wakati mwingine kunazo nazo hadithi zilizokuja kwa idadi tofauti yani kiwango tofauti <laughs> wadhālika wallahu a'lam li'ikhtilafi al-awqati wal na hiyo ni kwa sababu ya kutofautiana hali na kutofautiana nyakati kwa mfano kuna wakati ambao mtu anaeweza kuwa anataka kuoga uchafu na kuoga janaba yani maana ametoka kazi kwa kwake ana majasho anataka kuoga kwa sabuni kisha anataka pia kuoga na janaba ikiwa ataooga janaba peke yake maana maji atakayotumia bila shaka ni machache lakini akiwa atakusanya kuoga mwanzo anaoga uchafu kisha aoge janaba au anaoge janaba kisha aoge uchafu al muhimu alaite na mikusanya kuoga mara mbili bila shaka maji yatakuwa yanakwenda mengi lakini la muhimu ambalo linazingatiwa hapa na linalotakiwa kuzingatiwa ni kutumia maji machache Asema Sheikh Abdul Abdul Al Badr walikuwa mababu zetu hawatumii Hivi vifaa vilipokuja sasa vilipokuja tu wakasema wakambiana hivi vifaa vya kutumia maji vya kunyunyiza maji vinaacha maji yanakwenda mengi bila sababu yanakwenda hadir. yani hayakutumika mtu yele mtawadha nayo ni machache kuliko yale yame free kwa hivyo wakawa anasema kuwa ni bora kuangalia njia vipi ataweza kupunguza kutumia maji mengi kwa sababu maji yanahitajika maji ni uhai maji kuna watu ambao wanateseka na kwa kutumia maji kwa hivyo mtu akiweza kutumia maji machache kwa njia yoyote ile ambayo kwamba anaweza atakuwa anaingia katika e, kujaribu kutimiza hadithi. hadithi hii kwa ufupi hadithi hii yatuhimiza kupunguza israfu katika matumizi ya maji wallahu ta'ala alam tumekutakuwa tumemaliza mlango huo wa janaba eh katika darasa inayayo tazungumzia mlango wa tayammum barakallahu fiikum subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh